De ger vilseledande argument och baktalar sina varor. Kaliber granskar de som säljer hemelektronik. Följ med till butikerna där varan som står i skyltfönstret kanske inte är den viktigaste för företaget att sälja. Ja, det här handlar om något som många stött på men som alla kanske inte fattat vidden av. När man köper till exempel en tv idag- så är det svårt att lämna butiken- utan att först ha översköljts med argument- för att också köpa en extra försäkring som butiken erbjuder. Jag vet faktiskt ett fall där försäljaren var så påstridig- när det gällde att sälja just försäkringen- att kunden tröttnade, avbröt köpet och lämnade butiken utan varorna. Att det är så här har sin förklaring. För att driva en hemelektronikbutik idag- ger nämligen inga stora vinstmarginaler. Att sälja försäkringar kopplade till hemelektronik däremot- det kan man tjäna grova pengar på. Våra reportrar Anna Jakten och Niklas Forslund- har granskat det här på plats ute i butikerna. De har fått hur många vilseledande erbjudanden som helst- och baxnat över hur bräckliga produkterna framställs- av de som man tror ska prata för sina varor. Jag tycker inte heller det är ett bra argument- att man ska sälja varor som samtidigt talar om någonting och sönder. Jag kan ju tycka att hela den där situationen blir både absurd och konstig. Det viktigaste är att våra säljare har kunskapen. Tror du att det händer att de luras? Avsiktligen tror jag inte det. Det tror jag inte. Alltså spontant blir man ju lite förskräckt över hur det ser ut. Det är en situation som jag tycker inte är hållbar i längden. Absurd och konstigt. Så beskrivs det Kaliber ska granska idag- för den som säljer någonting brukar hävda att det är en jättebra produkt. Hållbar, snygg och fin kvalitet. Med försäljare av hemelektronik som tv är det ofta precis tvärtom. Ny teknik, det är där. Det är ju och säga men det är mycket som kan bli fel. Det är mycket mm. grejer i dem, mycket som kan bli fel. Nej, tyvärr är det så att många saker håller inte så länge idag. Jag är hemskt ledsen att säga det råder alltså, det är ny teknik alltså, det är, Den är är inte prövad. Kaliber idag handlar om försäkringar för hemelektronik. Vi har besökt 50 butiker och sagt att vi vill köpa en platt-tv. Vi spelar in samtalen utan att säljarna vet om det. Inte för att peka ut enskilda säljare utan för att tydligt dokumentera. I det här programmet ska vi visa hur två tredjedelar av säljarna- ger vilseledande information till kunderna när de säljer såna här försäkringar. Och vi börjar med det absurda och konstiga. Och lite komiska. Vi ser det först när vi besökt alla de 50 butikerna. Och ställer samman vårt material. Uppfattar du att de håller bra annars? Så alltså jag tänker, kommer det ja, människor med tv-apparater varje dag som håller sönder? Eller är det händer det, det varje dag, absolut. Ja, absolut. Så... Alltså, det gör det. Absolut, gör det. Ja, det har ju tyvärr, om man ska säga så här, varit mycket, mycket mer problem när de är platta än de gamla. Ja, det har det. Ja. <skratt> det här med pixelfel och, okay. och om det gäller LCD. <snas> <skratt> Plast på yeah. är väldigt känsligt om man till exempel lägger dem får man aldrig ligga ner. Nej. De måste alltid stå panelen blir konstig. Sen kan den okay. bränna i bilden om man har samma bild på jättelänge. Okay. Sen får man somna med testbild så kan den bränna in. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> så så här <man> okay. det är <skratt> Bilden vi får från säljare är att det inte finns någon ände på riskerna för oturliga olyckor och oförståeliga tekniska fel. Man kan ju tycka att en platt tv ska hålla, säger en försäljare. Men håller den inte? Ja, då har man helt enkelt bränt 10 000. Köper man en tv då, är det, då får man också tänka, då tycker man att det ska hålla. Men håller den inte då? Då har man bränt 10 000. Det är så mycket teknik, Var bakom en plattöver idag, om man jämför med bildrörelsen, då hade du bara bilder så var det bra med det. Idag har du väldigt mycket teknik. Men det kan ju hända vad som helst. Vi Om en kund skulle hänga den på väggen eller bara lägga den på borsatet så tippar den av. Eller om han har barn eller något, då blir det ännu värre. Så han skulle hänga den på väggen bara tippar den ner. TV-apparater är oprövade, lynniga och känsliga, är bilden som säljarna ger. Det är en massa oförståelig teknik inuti som kan gå sönder. Det är strömspikar, installationsproblem, drag- och fuktskador, komponentfel, färgen kan flyta ut, färgpunkter dö. Bilder delas och svarta streck kan långsamt ätas in över skärmen. Barn kan kasta in leksaksbilar, hundar äta upp fjärrkontrollen, öl kan spillas och väggfästen släppa. Det är helt enkelt jättemycket, jättekrångligt och jättedyrt som kan hända med en tv. Och det säger alltså de som ska sälja den. Det här är... Det är det som är den absurda och konstiga effekten när elbranschen i Sverige säljer två helt olika saker samtidigt. Apparater och försäkringar. Det är den kombinationen Kaliber handlar om idag. Och vi har gett oss ut på en resa för att granska den. Och nu är det i Malmö. På väg till elgiganten. Och snart framme på Arnoff. Då är jag Eurostop. vid Mediamarkt. Halmstad. I Norrköping. Expertstormarknad i Kungens Kaliber besöker som kunder 50 butiker för hemelektronik i södra Sverige- vi reser från stad till stad Malmö, Lund, Linköping, Norrköping, Stockholm Örebro, Göteborg, Jönköping, Halmstad Vi ställer frågor till försäljare Hos alla de stora elektronikkedjorna Och i mindre butiker Vi gör det för att ta reda på Vad försäljarna säger Om garantier, försäkringar Och vilken trygghet den som köper en tv har Om den skulle gå sönder vi får höra överdrifter, småljuk, underdrifter, höftningar, felaktigheter, rena osanningar. Men också sakliga försäljare som ärligt och kunnigt svarar på våra frågor. Du får följa vår resa genom det här programmet. Mot Siba var det, A6. Då ska jag gå in på expertstormarknad, Bäckebo i Göteborg. Alla 50 säljare vi talar med vill sälja försäkringar. På några år har det som kallas tilläggsförsäkringar blivit en självklar del i butiker som Siba, Onof, Expert och Elgiganten. Oavsett om du köper en dammsugare, en sodastream eller en platt tv. Det är inte alltid tilläggsförsäkringarna kallas just bara försäkringar, även om de rent formellt är det ute i butikerna kallas de trygghetsavtal, plusförsäkring serviceavtal, plusgaranti garanti, garanti plusförsäkring eller trygghetsförsäkring de har lite olika innebörd men varar i tre eller fem år om en platt tv kostar 10 000 så kostar försäkringen oftast mellan 1000 och 1500 och kunderna, de vill köpa dem En fullastad kundvagn körs ut från elektronikbutiken. Deleer och Sia lastar in kaffebryggare, brödrost, vattenkokare, dammsugare och mikro i bakluckan på en bil. Där var det mikron. Damsugare. Kaffebryggare. Vattenkokare. Vattenkokare. Det var hela. Smidigt. Så fick plats. Rätt så enkelt. Köpte ni någon försäkring till de här sakerna? Till eh, mikrovågsugnen. Det skulle i så fall täcka att eh, under tre år, ifall den går sönder, så skulle de stå för det. Varför valde du att köpa en försäkring? Ja, det känns tryggt. Jag vet inte. Mm. Man är rädd att det går sönder och sen är det ingen som står för det. Om man köper en grej för 2000, ska man inte kunna byta ut den ändå om den går sönder? Om den går sönder, ja men eh, som de brukar säga, den här gäller ju tre år. Och den vanliga garantin tänks ju bara ett år. Och efter två år, ifall den går sönder, kanske man kan byta ut den. Ja, kunderna vill köpa och företagen vill sälja. Kedjor för hemelektronik har startat egna försäkringsbolag. Men bland dem som jobbar med konsumentfrågor finns kritik. Jag heter alltså Gunnar Olsson och är chef för Konsumenternas försäkringsbyrå. Konsumenternas försäkringsbyrå har kontor i centrala Stockholm. Det är en fristående rådgivning som ska ge objektiv information. Man säljer någonting, en produkt, en försäkringsprodukt som i och för sig kan vara bra men konsumenterna har ju redan det här skyddet via konsumentköplagens bestämmelse till exempel och även via garantier från tillverkaren. Man kan också ha det till exempel via hemförsäkringen, en annan produkt som man, de flesta människor redan har. Och har man dessutom en allrisk, så är ju nyttan av de här försäkringsprodukterna väldigt, väldigt begränsade. Får man sälja någonting som kunden redan har. Får man sälja någonting man redan har. Ja, alltså det finns ju egentligen inget förbud mot att sälja någonting som man redan har. Det är ju inget förbud att sälja två hemförsäkringar eller två bilförsäkringar eller två TV-apparater. Men däremot så kan man naturligtvis informera kunderna på ett korrekt sätt om vilket skydd de redan har om man nu säljer en ny produkt. Där finns ju naturligtvis ett ansvar för affärerna- att marknadsföra det på ett korrekt sätt. Annars skulle det naturligtvis strida mot marknadsföringslagen- till exempel. Så att visst finns det ett ansvar för säljarna- att vara korrekta i den situationen. Så hur korrekta är säljarna? Som kunder utan att de vet- sätter vi dem på prov. Vad säger de om reklamationsrätten- om vad som gäller i tilläggsförsäkringen de vill sälja- och vad som gäller i hemförsäkringen. Vi återkommer till Gunnar Olsson senare. Det är han som ska hjälpa oss att tolka och värdera- det som de 50 säljarna i vår undersökning säger. Nu går vi in på sida på järnbrottsmotet. På väg till elgiganten. Ut i butikerna säger säljarna det som är sant. Vi börjar med reklamationsrätten. Det här är det som är sant. I Sverige har den som köper något tre års reklamationsrätt för ursprungliga fel. Alltså fel som fanns från början, till exempel som en teknisk svaghet. Det står i konsumentköplagen. Och det betyder att den som säljer varan ska laga den eller byta ut den om den går sönder inom tre år. Om det inte är du själv som har haft sönder den förstås. Beviskraven för vad som ska anses som ursprungsfel är låga. Om det till exempel blir helt svart i rutan på en tv efter ett par år, då är det med all säkerhet ett reklamationsfel och tvn ska bytas utan kostnad. Om man inte har det här servisertalet... Det sen har du inte med om den går sönder efter två år, och då kan jag inte göra någonting. Om det blir svart i rutan efter, efter ett och ett halvt år får jag inte... Om, om jag inte du inte har det, så... då, då kan jag inte göra någonting. Nej. kan jag inte göra någonting det... till det. Då är jag jättehjälplös hjäl i butiken. Ja. Om man inte TV har den. Och tvn blir liksom svart efter, ja. efter två år säger vi. Ja. ja, då ska man med skägget i brevlådan. Då kan man inte göra mm. något, utan det är ett som Det är som som Om det bara blir svart i rutan efter garantitiden, ja då står du där med skägget i brevlådan. Då kan jag inte hjälpa dig, tyvärr, säger de här. Och inte bara de. Så det blir liksom svart i, svart i rutan efter ett och ett halvt år? Ja, då, då gäller det i princip ingenting. Då är det er försäkring man ja. måste ha om det blir såna. Ja. ja, då är det ju... Då är det Men just om man inte har en sån här förlängd garanti och det händer på ett och ett halvt år, då är. Ja, precis. Då är det jobbigt. Då är det jobbigt. Två tredjedelar av försäljarna i vår undersökning ger vilseledande information till kunden om reklamationsrätten. Eller så säger de ingenting alls, trots flera frågor. Vi vet inte om de luras medvetet, eller om det är så att de själva inte kan. Kunden utmålas som helt rättslös om vi inte betalar extra för ett skydd. Vi erbjuds att köpa förlängda garantier och försäkringar för ursprungsfel. Alltså det vi redan äger, enligt svensk lag. På vägen av blåsten utan, utanför A6 i Jönköping mot elgiganten. Då ska jag gå in på eh, Siba i... Vi åker vidare. Vad säger säljarna om den egna försäkringen? Vet de om vad det är för någonting de säljer? Bryr de sig om och gå igenom med kunden vad det är som gäller? Det här är det som gäller. Försäkringsavtalen skiljer sig kraftigt. Vi jämför det som säljaren säger och det som står i försäkringsavtalen. Men vad täcker den här försäkringen med och vad täcker den... Allt. allt. Allt? Inget som inte täcker liksom? Allting. Exakt ordet allting. Ett tiotal säljare säger precis som den här- att försäkringen absolut täcker allt. Det är inte sant. En tredjedel säger helt fel om den egna försäkringen. Två tredjedelar får godkänt. De ger något sånär eller helt korrekt information- en säljare av 50 får väl godkänt. På Elgiganten i Varberg gör säljaren det som borde vara självklart för alla. plocka fram villkoren och visa det finstilta. Japp, det i Elgiganten i Linköping. Då går vi in på Elgiganten Malmö. mark. Så till det tredje området vi kontrollerar, vad säger de om hemförsäkringen? Det är skydd som de flesta redan har. Så här är det. Hemförsäkringen har självrisk och värdet räknas ner när varan blir äldre. De större bolagens självrisker ligger på mellan 1000 och 1500 kronor. Inget försäkringsbolag räknar av värdeminskning under första året och bara ett har värdeminskning år två. För alla de andra försäkringsbolagen är det först därefter som värdet börjar räknas ner. Och efter ett år så har de en risk på 1500 spänn. 40% värdeminskning på tvn och att de bedömer att den är värd 500 kronor mindre. Och så är det mellan 15 000. 1500 och 3000 är själv Majoriteten av säljarna uttalar sig tvärsäkert om vad som gäller i hemförsäkringen. Men de säger tvärsäkert helt olika saker. Det är alltid 35% per år, oavsett försäkringsbolag. De sparar ju bort 40% av röret nästan direkt. Så förstår det ju 25% ungefär, sen blir det mer och mer, eftersom tvn blir ännu gamlare. Att elektronikbutikernas försäkringar har lägre självrisk är sant. Men de flesta säljare väljer ändå att bre på mycket. Hemförsäkringarna sägs ha mycket större nackdelar än vad som är sant. Några säljare ger en balanserad bild. Det är dags att ta hissen upp till Gunnar Olsson på Konsumenternas försäkringsbyrå. Vi visar vår sammanställning med svar från alla 50 butikerna. Alltså spontant blir man ju lite förskräckt över hur det ser ut. Det är ju... Många av de här exemplen som du pekar på, där säljarna har ju mycket begränsade kunskaper om vad det är för produkter de egentligen säljer. Och har säljarna en begränsad kunskap betyder det ju ingenting mot vad konsumenterna då får för kunskaper. Vad tänker du om att inte ens en tredjedel säger hur det är med, med reklamationsrätten, vilka rättigheter man har? Ja, det är förfärligt dåligt när man säljer den här typen av produkter. Det är ju självklart så att man borde upplysa om reklamationsrätten som konsumenterna har, särskilt om man då säljer ett skydd. Tycker du att säljarna säljer på folks osäkerhet och okunnighet? Ja, det är ju alldeles uppenbart att man gör det i många fall. En del säljare naturligtvis är ju bättre än andra, men i många fall är det alldeles uppenbart att så är det. När du har läst vad de här säljarna har sagt, tänker du, luras de eller kan de inte? Jag tror, tyvärr tror jag att det att de inte kan. Det tror jag faktiskt är den viktigaste punkten. Så sorgligt tror jag det. Det har talats om det här under några år, att de här produktförsäkringen eller tilläggsförsäkringen, att vi kanske inte behöver dem. Hur, hur kan det komma sig att det bara fortsätter? Mm. Ja, jag tror att det hänger ihop lite grann med att vi inte själva har uh, styckats sönder det här problemet. Vi har inte haft tid och det är bristande resurser. Och det tror jag också från andra myndigheter. Man har andra saker som man måste, måste prioritera. Men, men så, så alltid så är det naturligtvis i första hand... Um, Affär, affärerna, detaljisterna tillverkarna som, som bär det här ansvaret för att detta ska bli på ett korrekt sätt Vi tar med vår sammanställning av undersökningen och går vidare till branschorganisationen för svensk hemelektronik Det här är en bransch där konkurrensen är stenhård och där vinstmarginalerna på själva elprylarna är små mycket av pengarna dras istället in på det som ligger vid sidan av, som att sälja försäkringar eller teckna krediter. Försäkringarna lönar sig för butikerna, men också för säljarna i form av provisioner. Jag heter Anders Appelqvist och är vd för elektronikbranschen. Problemet är nog att det här har varit en skött för sig själv när det utbildningen så alltså det är lite olika nivåer. Det kan säkert vara så att en del har lyckats i sina utbildningsinsatser och gjort det ganska nyligen. Och nu har vi sagt att det här behövs nog tas till ett lite större grepp så vi är överens om att nu genomföra en certifiering. Det vill säga att man gör en utbildning och till och med provtagning där vi bestämmer nivåerna gemensamt om man måste kunna. Är säljarna okunniga eller luras de? Det är ett utbildningsbehov där ute för att veta vad det är som gäller. Eh, reklamationsfristen på tre år eh, gäller ju mot butiken. Man behöver absolut inte gå till Konsumentverk eller Tillverkare eller någon annan. Eh, och det kanske inte alla som har riktigt klart för sig. Så jag tror att det finns ett utbildningsbehov både när det gäller reklamationsrätterna, garantitider och försäkringsvillkor. Mm. Men tror du att det förekommer att de, att de luras också? För ja. att sälja sin försäkring? Jag tror att det är mer okunskap. Man vet helt enkelt inte. Och i brist på kundande så tar man till någonting för att liksom, argumentera. Men är det jättekrångligt att lära sig det här med tre års reklamationsrätt? Ja, det är nog ganska knepigt. Jag tror att det, faktiskt, det finns företag för konsumentsidan och för, för tillverkare och som säger delvis olika. Det beror på att vi har ingen riktigt 100 procent i praxis. Vi har kommit överens om en uppstramning, säger alltså elektronikbranschens vd. I höstas fick de ta del av en lokal undersökning som Konsument Göteborg gjort och som pekade på problemen. Samma problem som vår undersökning nu visar finns i butiker över hela södra Sverige. Jag heter Sara Widman och jag jobbar som informationsansvarig på Siba. Så vad svarar butikskedjorna? Ingen kedja i vår undersökning utmärker sig. Hos alla finns kunniga och okunniga försäljare. Sara Widman på Siba berättar om olika saker som företaget nu gör för att det ska bli bättre- och så här kommenterar hon vår undersökning. På vissa ställen har ju våra medarbetare en väldigt god kunskap. På de hållen där det är mindre kunskap, där måste nivån höjas. Kunden ska känna sig trygg när de kommer in i butiken oavsett vilken butik de kommer in. Så ska det helt enkelt vara. Men tror, tror du att det händer att de luras? Eh, Avsiktligen tror jag inte det. Det tror jag inte. Får försäljare... Provision när man säljer en försäkring. Lönemodellen i, i hos oss är att det är en del fast som är den större delen av lönen och sen en del rörlig lön. Och i den rörliga delen av lönen där, där ingår provision på både produkter och försäkringar. Gunnar Olsson, konsumenternas försäkringsbyrå. Det är nog väldigt vanligt att man får provision och jag tror också att säljarna är oerhört provisionskänsliga. Vad menar du med provisionskänslig? Man, man, man ser, alltså provisionen blir ett sådant instrument så att man gärna säljer lite utöver gränserna. Och kanske inte alltid blir riktigt korrekt utan man rundar av hörnen lite grann och förtiger vissa saker. Så att visst den här provisionen, den är till nackdel för konsumenterna i varje fall. Det. Skadeprocent, mm. det, är det är den man tittar på. på det här. är det hur mycket man betalar, betalar tillbaka. Men, Men finns det något 2012. sätt att mäta om en försäkring är ett bra köp? Gunnar Olsson klickar på sin dator och plockar fram försäkringsbolagets Solids årsredovisning. Det är den försäkring som Siba och OnOff har. Så det är 23 procent av det som, som man 100 betalar, som du betalar in det kan du som, som går tillbaka? Precis. Om du ser, tittar här också kan du se... Hur mycket per här. betalad hundralapp från kunderna går tillbaka i form av skadersättning? Hur många procent betalas ut? Hos de flesta hemförsäkringsbolag går 80 eller 90 procent tillbaka, säger han. Hos Solid är det 23 procent. Det är extremt lite. Vi har tagit upp den här frågan just hur, hur låg skadeprocent får man ha- vi har tagit upp med Finansinspektionen. Och egentligen så finns det inga sådana värden. Man kan inte säga det utan man får betala ut hur lite som helst- i stort sett då i ersättning till, mm. till kunderna. Då ska jag gå in på, nu ska vi se, Olof, i Örebro. Vi har besökt 50 butiker- vi har fått höra säljare argumentera för att kunden är skyddslös och rättslös utan en försäkring. Vi har hört kunniga säljare, men framförallt har vi hört säljare som höftar, förtyger och inte säger som det är. Vilket skydd vi faktiskt redan har. Köper man en tv då är det, då får man också tänka då tycker man att det ska hålla. Men håller den inte då? Då har man rent 10 000. Nej, tyvärr är det så att många saker håller inte så länge idag. Jag är hemskt ledsen att säga det. Det här kan vara ett problem för konsumenterna, men inte bara. Det är också ett problem för tillverkarna. TV-tillverkarna hamnar faktiskt i kläm i försäljarnas iver och sälja försäkringar. Bara var femte säljare i vår undersökning berättar att det är två eller tre års garantier på en del märken. Ingen berättar att många tillverkare står för hämtning av en tv som gått sönder. Försäljare baktalar faktiskt tillverkarna. Det är stora och jobbiga företag. Om man måste vända sig till tillverkaren måste man förhandla med folk i Stockholm eller nere i Europa. Det är bara om man köper en försäkring eller en förlängd garanti. Så man kan fortsätta vända sig till den nära, mer hanterbara butiken och få hjälp. Jag heter Erik Johansson och är PR-ansvarig på Samsung i Norden. Det är uppenbart att, så att säga, de budskap vi eh, har och, och de, de, de erbjud, erbjudande vi har inte fullt ut når ut. Men vad tänker du om att man inte berättar om det? Eh, Ja, jag, jag, jag blev eftertänksam. Jag tar in den här informationen och konstaterar att det finns ett informationsglapp mellan den ambition vi har att faktiskt berätta om de garantier vi har. Det vill säga tillverkarantin på två år och de här tilläggsgarantierna. Och den undersökning som du visar. Här är vi alltså tillbaka där vi började. Vid det absurda och konstiga. Det som kan bli resultatet när någon säljer två helt olika saker samtidigt. Att många säljare faktiskt talar illa om det de säljer. Gunnar Olsson- Ja, alltså jag skulle ju då som tillverkare eh, bli väldigt arg och upprörd att man säljer mina produkter eh, så som om de vore väldigt undermåliga. För det är ju det, det, är det man gör i de här situationerna. Så att, eh, jag är ju lite förvånad att eh, inte tillverkarna reagerar mer. Jag kan ju tycka att hela den där situationen blir både absurd och konstig. Och det finns ju skäl för både myndigheter och även för tillverkare och alla att titta närmare på de här frågorna. För att det är en situation som jag tycker inte är hållbar i längden. I Reporter Anna Jakten, Research Niklas Forslund. Glöm inte vår hemsida www.sr.se-p1-kaliber. Där finns allt om den här undersökningen som låg till grund för dagens program. Producent Sanna Klinghoffer, jag heter Kristina Hedberg och vi hörs igen om en vecka.